Muzikë Të ndëruar shikues dhe ndjekës të fasës Hoxhenis Rama në rjetët sociale, eselamu alikum. Takoemi në emision në radhës Analiza dhe Sarime. Muzikë Ashtu si zakonisht edhe sonte kemi përzgjedhur të trajtojmë disa nga ngjarjet më të diskutuara në rrjetet sociale. Për të shurtuar këto çështje, edhe sonte në studio me ne dot jetojnë Srama Tcellet e dëshironë mirësaardje. Qoqselam alekum dhe mirësaardje. Alekum selam dhe mirësaardje. Hoxh, koha e fundit ka pasur shumë aksidente në komunikacion madje prej këtyra aksidenteve ka pasur edhe viktimë. Në anën tjetër, policia ka shqiptuar mbi 18000 dënime për ngasësit e padisplinuar. A konsideroni pozitive këtë nga se cdo dit e më tepër, por rëzikohet jeta shtetarve në komunikacijar? Bismillah, Rahman, Rahim, Allah në falendrojmë, dhe vetën për ti ndim dhe falen e kërkojmë uh, lavdatët dhe bekimet, Allah që ofrimi, Muhammedin sallallahu al-sallam, familin, shokot, dhe të gjithë ata që e ndik nga truk, dheri ndit në fund të kësaj votë. Islami e lëndëruar ka ardhë për realizimin e disa objektive madhore. Një nga ato objektiva më dorë që synon Islami ti realizon është edhe ruajtja e jetës së njerëzit. Prandaj nga mëkatet më të mëdha, e konsiderohet vrasja vetvetes. Dhe çdo mënyrë përmes së cilës njeriu e dëmton vetëti konsiderohet sipas Islamit një mëkat që njeriu ngarkohet me të. Prandaj edhe në kët rast paradisa bëhet fjalë për rrezikim jetësh të njerëzve, madje edhe ndoshta edhe më tjera, po ndoshta edhe shëndet të tyre. Atër pa dëshim se gjdo iniciativ, gjdo fushat, gjdo organizim që bëhet në këdretin për të ruajtur jetën e njëzve, shëndet në tyre, islamja përkra. Dhe duke pas parasur se komunikacioni është një mejdan shoqëror, ku të gjithë jemi bashk pjesë maras. Edhe bashk pjesë maras do tëtë të në shfridzimin, po edhe në obligimet e përbashta që i kemi. Andë kemi të drejtet të përbashta dhe kemi obligimet të përbashta dhe duhet çdo njerëz me të vërtetë të qaset komunikojnë me një vetdije dhe përgjegjësi. Nga sa ë dietarët islam kanë nxirr fatwa që quhen si përgjigje shretike dhe të çëndrime fetare se nëse njeriu i thën rregullat në ekstremitet të komunikimit dhe përshëm me, me me me pa matur i ngas makinën e tij dhe shkakton dëmën katërtim. Mund tjetë kjo dëmë që dhe i vetë të jetë ky dëm që ai vetë vritet në komunikacion apo ta vret dikën sipas rregullave të kënjëri, do ta më të vërtetë bën një mëkat të madh. Madje disa ngadhetor kanë thënë në çështë të kalohet shpërthësia në masë të mëdha, përtej asaj që është e limituar dhe njeriu përplaset uh, për, për dësh, dhe, dhe vdes, është një lloj hedhërasi, është një lloj hedhërasi. Por nuk është çështje e thjeshtë kjo. Andanizmi musliman iimit obliguar çë ti përmbahemi rregullave uh, të cilat u garanton njerëzve jetë, do u garanton njerëzve shëndet. Sepu si njerëzit nuk po respektojnë jetën e të tjerëve. Kjo që po ndodh në komunikacionin ton unë mendoj se është një reflektim i një kaosi të mbarë shoqëror. Apo nuk është kaosi jonë, edhe nuk është mos disiplina jonë e shprehur dhe e manifestuar vetëm në komunikacion. Ajo është e shprehur kudo qoftë. Ne kemi kaos në familje, shtëpinë tonë. Kemi kaos për shaman të i shkone në një ndërtes ku banu njërzit, apëton dhe shë, është një organizim, është, është një kaos ë, i të mërë shumë, apo në që se tentohet të, të futim në organizim për shaman për pasrim kolektiv të banesis, ose për participim për bashkët të ndërtesit, për e shumë se ka njërë që nuk marim pjes, një kush jo të rjekat, e kështë në më ratë, anaj disisiv, pothuajse nuk kemi prirje për organizim shoqëror. Nuk kemi në vëllej prirje, nuk kemi kulturë për respekt shoqëror. Përshëndetje, njëriuni, për shembull, ka shtëpin në ndërtuar, e ka shtëpinë shumë bukur të ndërtuar, ka borën shumë të rregulluar, por posta ta kalosh pragun e shtëpisë dhe në rrugë publike do të shohësh ka s rrugë të pa rregulluar, të thyer, ndoshta edhe bërllaga shumë gjëra tjera. Që jam me kuptuar se ne dimë për mrekullit të organizohemi individualisht. Por kur vihet çështja për organizim shoqërikë ne kemi kemi probleme, po të. Andaj dua të them që fushatat e tilla, po thashë ti me drejt, jo të bëhen me selektive, sikurse ndodhoffat keqsisht, jo të bëhen për shkak të gjërave të imta apo tash rregullosh rregull, e kuptoj, por nganjëherë duhet të pas parasysh përshtatimin e caktuar, se njerëzit mund të jenë në situata caktuara që nuk rrezikojnë çfarë kusht më radh, nuk dua të të futem në të tashmë këto detaje, por dua të them që rregulli na bën dobi të gjithëve sistemi na bën tomit të, të të gjithëve. Disiplina është ajo që e kërkon teja jon. Apo dhe jo kaosi dhe jo dhe jo, domethënë edhe dhuna, edhe rrezikimi i jetës të njerëzve, të, të gjitha këto nuk kanë pajtim me fen. O po, xhat këtyre detave është organizuar një peticion pro familjes dhe kundër homoseksualizmit nga intelektualet të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Natyrisht ky peticion ka shkaktuar reagime pro dhe kundra s'a mund të jetë efektiv një peticion i tillë. Ollai se për këtë s'a mund të jetë efektiv, nuk e di, nga se normalisht e, këtu bëhet fjalë për e, për gjëra shumë interesash, për presione të caktuara. Ndoshta edhe vetë organet vendimmarrëse në vendin tonë ndoshta ato në shmos të madhë dhe njerë që janë atje, i ishim bashkan gjitë u të i peticioni, nga se ne jemi edukun këtë frimë që ta urem një vëprim të tjilë. Ne jemi edukun, nasi frime, kemi kulturë të tjilë, të, të, tjil, të rënjohësur me shejku me lanë, në shështërin tonë, që një pun e tjilë është tërst e refuzuar, është është diqka që nuk pranohet njërzisht, apo... Pandaj edhe këta qeveritarë tani janë pjesë e këtij publik, piktura e ndal, Jene dukun të të, janë edukuar në familjet tona, janë shkolluar në shkollat tona këtu në radh, nuk mendoj se ata mendojnë ndryshe nga pjesa e mbetur e popullit apo, por bëhet fjali për personat caktuar për standarde evropiane caktuara që detyrimisht duhet t'i aprovojmë për shkak të integrimit të caktuar të vendit evropianë, sikurse po i synojmë. Por megjithatë, megjithatë un vetëm po e analizoj këtë gjë, nuk po i arsyetoj. Nuk po them se ata nuk kanë faj, nuk po them se ata janë të justifikuar në këtë rast, jo, duhet të ndryuar. Duhet të ndryuar. Ne duhet të plotësuar standardet në aspekte të shumta të atë tjera që mëdevërit i bëjnë dobi shoqërisë tonë, por standardet po quhen e thojza, atëcilat e e e e e e, e shturën shoqërinë tonë, e shturën moralin tonë, e rrezikojnë ndërtimin familial që ne i mësuar ta kemi, mendoj se në emër të çfarë e integrimi duhet të refuzohet? Gjasë te ke fundit integrimi nuk do të thashkridje. Por që do popull është integruar në, në familjë evropiane duke i ruaj të u disa specifikat të veta që i ka. Duke i ruaj të u disa specifikat të veta që i ka. Apo, andaj, mëndaj se morale dhe familja është një specifik që një dalohem e ten nga popullit e mbetur evropian. Mëndaj që nuk është një fanatizm këtë kë që për edhe në portionalitet. Të rralë të jam popull evropian që eruajn me kësi fanatizmi i familjë dhe morale si kësë ndodhë të këni. Apo, Përshëndetje, vrosi vetëm kët mos, ndodhen për, për shkak të ndoshta prikeve në moralte familjeve, apo ndodhen për të tjera. Madje një, një teknen ndodh që njëri se ka familje fare, e ka të dashur, ende se ka bë po pjesë familjes, as gruasa ka bër, por e ka të dashur, t'i ngatcment dikut në rrugë vrat. Ose ose ndodhen raje të shumta. Tu them deri çfarë mase ka arrit përshëm tekne xhelozia për familjen. Dhe një standard i tillë e rrezikon kët specifik që ne e kemi si shoqëri. Pandaj më nëse duhet të rishiktohet tani ky standard apo se a duhet të rezistojmë apo duhet të shkrihemi. Dhe pikërisht në këtë aspekt, në kadrëtim, iniciativa intelektuale është pikërisht ajo që ata duhet të bëjnë. Sëshuria, morali, familia, të ta bëjnë. Që tashmë ku është koha e tyre. Nëse në këtë situatë ku rrezikohet shoqëria, morali, familja, intelektualet, profesorat, politikanët, hojallarët, të gjithë ata nuk mobilizohen së bashku ta ngrizrin lart, që ta bëjnë këtë familje nuk di kur kanë më bëkë këta të rrobat. Prandaj më nëse është petician në dërtim të dorë është një aktivitet me dërëtet që duhet e, lefdruar dhe jemi mirë njës atyre që e ka njës, atyre që e ka nëshkru dhe mëndaj se nuk duhet i vetmi mekanizm që e përdurim ne për të ndalë këtë, po them, plëcim të këti standarit që e dëmëtën në dërtimin familiar dhe moral që ne e kemi. E dëmëtën. Nuk duhet të futëm në atë për shambull se a, a ashtë kjo smundi shëqërore, apo është kjo prirje seksuale, dikujt kjo që që që tjetër. Apo, ne fetër eshtë imi të bindur, imi të bindur se kjo është smundje, dhe si e tilë duhet të shërohet, e nuk duhet t'i hapet hapsir që të shtot kjo smundje, si kur se pëndodhë. Por me gjithat, para se tjetë kjo, duhet të them, se është specifik e këti populli, apo, morali, është specifik e këti populli familja, dhe një leje me tillë dhe një hapje e e e dyrën këtetem e rrezikon të merrësisht rrezikon atë që ne e kemi specifik tonën. Dhe për shkak të këtij specifik, po them, kësaj që speciale për ne ose ose ose është veçantë për neve, ne duhet të rezistojmë. Ne nuk duhet të pranojmë në emër të çfarëdo lloj integrimi të shkrijemi. Dhe mendoj se çdo popull nga familja e jetë evropiane ka rezistuar në një forcë caktuar për të ruajtur specifik atë që është specifike për ta. Përdaruar atë që është e veçantë për të, e ka e ka ruetur. Në mënyrë të kan ruetur, nëse ka ruetur një aspekt të mentalitetit apo kulturës apo çfarëdo tjetër, në një pjesë të tira pa ezituar janë integruar. Dhe ne duhet ashtu ta bëjmë. Ne duhet përshakom për të integruar po, për të vërtetë të luftojm korrupsionin. Të luftojm padrejcin ta luftojm për shembull ë uh, kaosën e sistemit gjyqësor. Uh, ta luftojm ta luftojm për shembull hapton ë uh, nepotizmin. Të luftojm shumë gjëra që nuk mund të shkojmë me to në familjen e gjithë evropiane. Po, jemi për to, për to gjitha jemi. Të luftojm çdo dukuri negative, por ajo që është specifike jona, të na ka bërë që të të mburrëmi shekull më radh, tash nuk duhet që tër at mund shekullor. Dhe at ndërtim që kemi pas, ta rënojm në emër të një integrimi. Mendoj se ançoj se rezistoim, rezistim të arsyeshëm dhe logjik dhe u asqaroim edhe për gazetëve të Këshillit Evropian se për çfarë bëhet kjo, mendoj se do ta mirë kuptojnë. Spaku, spaku të hapet një debat. Eu jo ashtu si mbylljazi të themi se është standard, duhet plotësohet dhe ne duhet ta bëjmë pavarësisht pastaj pasujave dhe pavarësisht DM 1000 na shkakton. Nuk duhet të këtë ta bëjmë. Asë këfundit, nëse rënët familja, nëse rënët morali Atë ne marrët çkafit për hir të çkafit po integrohemi ne. Ne po vëmë kët integrohemi, do të kat përpjekje për tu integruar në familjen e vepronë për çfarë? Për të mirën e shoqërisë. Për të mirën e gjeneratave të ardhshme që po vijnë, për të mirën e tyre. Në çështë ne, i integrojmë ata në një familje ku ata ndosht ekonomikisht do të jenë më mirë. Ndoshta do të kenë lvizje më të lirë, ndoshta do të kenë diçka më mirë, por nuk do të kenë më familje. Nuk do të kanë më moral. Do të ketë shturë moral, nuk do të ketë më vlera morale nga se do të thejnë djerat, nuk do të kriterët për njërësuar qka është morale, qka është amorale. Thejnë gjitha këto, atër nuk e di atër e kur do të integrohet atër e në Evropë. Cëta shë qëri? Aja që më nuk e këzistan. Pa ne, ne jemi një tërsi komplekse, apo, që i ka specifikat e vete, dhe si tilë duhet të integrohemi, duke i ruhet të nënë specifika. Po, luftojmë duke në negative, plëcujmë standaret që kër Me të vërtit, të arsyshme të kërkuara, për ju në emër të kësaj të thejen ato që e në specifika tona, ato që e përbën identitetin ton fetar dhe komtar. Ka që shqiptarët, moral në kanë në themel të identitetit fetar, por edhe, edhe komtar e kanë. Në shuëjme dhe ta që kanë qenë patriot komtar, a po moral në kanë pasë në kryet të agjendës, familjë në kanë pasë në kryet të agjendës, në kanë qenë që ka e shëthurur, Për ndaj u mënoj se një shturje t'ilë e rëzikon në të tërsi identitetin tonë, e rëzikon në tërsi, e, shëqeri, të tërsi egzistimin tonë shumë shëkologi i shëqëri. Qfar më betim në një atëhera tër? Ne nuk mund të konkurrim në tegun Europian me shkendës, nuk mund të konkurrim ati me, me, me, me ekonomi. Ne, do, ne jemi vetëm shqytzuës të saj dhe konsumuës të të rasoj. Ne do të hargjohem në Evropë, ma te për se gjithë të përfitujmë në këto rafshë. Ato me çfar, me çfar pruria do të futemi në Evropë? Ço ço do të gjet në Evropës? Ne kemi vlijat me radhë familjes. Ne kemi familje, ne kemi dashurinë me kushërinën, apo ne kemi për shemb të rënjosur djokun që shetni, e ruaj me shëni. E çfartë ke thjesht kjo është në zbije të madh në Evropë. Dhe kë i duhet Evropës? Dhe ajo që kemi pasuri dhe mund ta pasurojmë familjet evropiane, nuk duhet ta ta ta shkatërrojmë, ta prishim në armë të çfarë do lloj kërkese për kudo që vije. Andaj mendoj që peticionin sigurisht që përmana është një është një mjet në drejtim të kësaj rezistence. Nuk duhet të jetë mjeti vetëm, dhe nuk duhet të jetë i fundit, por duhet të shtohen mjetet e tjera, përpjekjet e tjera, duhet të aktivizojnë intelektualet në, e kthyen në fusha dhe sfera të ndryshme që të elaborojnë këtyë me vërtetë me arsye dhe logjikë dhe argumente për të dëshmuar së një standard i till për ne është i papranueshëm jo vetëm për shkak se fetarisht dhe njerëzisht ne nuk e pranojmë por edhe për shkak të ndërtimit kulturor dhe moral që ne kemi si popull në këtë vend hoqë së fundi po ashtu është reaktualizuar edhe një video e një biblje të vjetër të gjetur disa vite më parë në Turshi, në të cilën bibel vërtetohet se Muhamedi është i dërguar i Zotit. Besimtarët musliman e kanë shpëndar me të madhe këtë video në rjetet sociale. A duhet hoqë muslimanët të presin rastit të tila për të argumentuar se Muhamedi ka qeni dërguar i Zotit? Uh, Filime është lëndëruar Kjo që të po e përmend, më ndojë se është një dëshmi e mirë, se muslimanët, do të tëtë, kur bije fjole për të mbrojt një simbol të tyre, si kur shështë besimin Muhammedinës osërëm, organizohen dhe bëjnë mirë, apo dhe bëjnë mirë. Por kjo nuk duhet tjetë, si kur shë e përmend e ti, e ndzitor nga një zbulim i ekselencë të te përmenda. Nga se kë nuk qoftë më neve absolutisht. Na si musliman kemi fokat të pamohshme të um... argumentimeve të lloj-llojshme që janë të prezentuara nga ana e dietarëve ton që flasin për vërtetësinë e pejgamberllokut e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të matet pejgamberlloku i një njeriu vetëm me një shkrim të shkruaj të një letre të lashtë apo më kosh këto matë duhet të më zhvendim ta. Nga se pejgamberi çka është pejgamberi? Çka ka misioni ti? duhet të i tij? Çka duhet ai të bën këtu në tokë? Të gjitha ato që i përkas një njeriu të përkryer. Një njeriu që ka arritur të tejkaloj vetveten e tij për të mirën e shoqërisë. Çka ka arritur të bëj shoqin nga devijimet dhe errësirat e ndëshme në udhëzim dhe dritë. Jan të pëlqeu atë Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un mendoj se mshira Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me të gjitha krijesat dhe me të gjitha shtresat e shoqërisë është argument shumë i fuqishëm që duhet të promovojmë në letrën e tij. Apo durimi i tij, sakrifica e tij, bujarija e tij, të gjitha këto mirësia e tij ndaj njerëzve janë argumentë më i madh se kjo është pejgamberi i Allahut. Dhe këtu aspekte fa uh, të këtështë, jo të shfaqërësë duhet të Muhammedit sa së rëmë, duhet që të mobilizujme se bashkë, të i prezentujme. Sot njerështë vëllaj kanë nehoj më tepër për mshirë se që kanë nehoj për letra. Apo, po themi, po themi se, kjo letë është e saktë. Da të thua që Muhammedit sa së rëmë është i dërguar e latë. Po, për shamull aje fletë, është një flet e një libri që ka shumë flet atjera. Atyre që ne po dojnë a mjë një utërgu, se është i dërguar e allat me këtë flet, a thua valë, flet e tjera i kanë zbatuar me përpikri dhe kanë bitë kjo flet që të ashtë dhe kjo apsolutisht, në shumë se është një sëmbra pëse madhe e përrendimin nga feja, më zbindje, totale, e kanë humbër një falloj besimi dhe në mbredje, ma n Ë, sociolog evropian janë duke klithu se Evropa është duke humur identitetin në saj kush jemi në realisht me që adishtë në rafshin fetar dhe është duke u fuqizuar me të madhe identitetin musliman vë atje për shak se e kanë një bash të fuqishmë këtë një tim andaj mënoj që një popull e cili lip në ti në shumë faqe nuk ka respektan edhe një faqe të ti të kemud e kanë let me refuzua për, për ndaj nuk duha ta mahaj këtë fakt e se ësht por jo shumë të smadhoat, dhe jo e të rëfuqi argumentimit dhe e prezentimit të bëtë për nësë e faqët. Hadet të ndjirim në pa më shirë në Muhammed s.a.s. Qa është më të vërtet, në është ta në gjurimi kryesor i ardhës e tinë këtë botë, ne nuk të kemi dërguar për asë gjë tjetër, Allah u thotë, përveq e tjetër më shirë për njerëzit, që kemë shirë në ti me shirë, të vajzët, me të rriturit, me gratë, me burrat, me me me me pleqt, me të doptit, me të huçishmit, uh, me të gjitha njerëzit, me kafshët, me bimët, me gjith buotën që rreth sikaj kanë mëshirën pejgamberi zot. Një mëshirë që zot na duhet shumë. Ka humbur mëshirë, ka humbur rahmet i zot. Të gjithë njerëzit ankohen se nuk kanë mëshirë, nuk kanë rahmet. Ajo që i udhëheqë njerëz sot është interes i fatkeqës, është egoja, është epshi, ka humbur mëshirën, ka humbur rahmet dhe rikthimi i kësaj shëmbulltyre jetë në jetën e njerëzve është ajo që njeriu duhet. Sa na duhet saut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për shembull, kur bie fjala për durimin, kur bie fjala për sakrificën, kur bie fjala për bujarinë, kur bie fjala për shumë gjëra, për faljen. Sa kemi ne sot që në shoqërinë tonë të falim, të falim një ritë të tillë munt falë t'i thitët më falë shmua ajë aty falja i më bë pakt të shumë problemeve dhe ngatërreve nuk po gjejmë rrugën e për falje gazetë falë nga një po keç përdurat pa të keçish falja po ashen stimulim zlumçor që të vazhdojmë dhunën dhe kjo po e devalvon vlerën e faljes që po falen prandaj kemi luhta ta ta ta ta ngrem vlerën e faljes dhe t'ja kthejm kuptimin kësaj falje prej kta marrim kët pikërs nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne mënyrë se duhet që ta shqyrzojmë këtë rast dhe t'u themi njerëzve, kjo letër që thotë se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, është një letër e çija jeta e tij është dëshmia më e mirë për këtë. Dhe të ta marrim jetën e tij, ta sqarojmë, të flasim për këtë njerëz, të qësim në pa këtë figurë në të gjitha aspektet e azore, dhe mbi të gjitha nderuar, të jemi ne dëshmitarët praktik të kësaj figure që njerëz kanë huaj portat. Ne të mshiroj me zveti, ne të falemi, ne, ne, ne të ima ta që bashkohemi, jemi unikë, duhem me zveti. Dhe të themi të tjere të gjithve se, mësimet e këti burri, i besuat ju si, si pegambara po si besuat, apo mësimet e këti burri kanë prodhu kësi individa, kanë prodhu kësi familje, kanë prodhu kësi lëshëqëria, prodhujen këtë mund kështot. Mirë po, e qëfë se ne të gjitha këto i anashkalojmë dhe mjaftohemi vetë me një fletë Më nus është një dëshmi tetëz bë dhe paqëndrueshme. Hoxh, është një dukuri për të cilën ju vetë se keni folur më parë, është fjala për kërkesën dhe kushtozimin për të shpërndarë materiale fetare. Ë ku kushtozohen se nëse shpërndajnë këto materiale besimtarët do të ndodhin diçka e mirë, në të kundërtën nëse refuzojnë shpëndarjen në e këtyre materialeve, u rrezikohet besimi apo do të ndodhin diçka e keqe. Sa ka opsion që besimtarët të jenë të përfshirë në këtë çështje ulla ky është forma e ndryshëme. Nga një njerëz për shemb shpërndajn tekst që është i vërtetë, ajet Kur'anur, hadith dhe kushtozojnë nëse qoftë besimtarsh për ndaj ose foto që ka mirë, për mbajtje të mirë, por e kurdhim besimin. Kjo e gabim. Kësh gabim gase nuk mund të kontestosh dikujt besimin për diçka nuk e ja ka kontestuar Sharia. I vetmi që ka të drejtë të vërteton besimin e ndokut apo të ka konteston është Islami me argumente të ti në kurandë të së në dasë kusht tjetër. Përndaj, në që së në e kam një ligjera të caktuar që mund pëlqenë se është e mirë, une është përndajat, për nuk u akurzojt të tjere të ndëgjojnë në amër të besimit, në që fësia e musliman kliko këto, kjo është gabim, dhe kjo është shkelje rëndë që mund këtë pasu e të këqia, dhe duhet të japin fund këtyre formave të imponimit. Nuk duhet Et çfarë të bën kur përmbajtja e arsyet është jo e rregull? Sikur uh, të një fletë që përdoret afat kësirtë beshtytni kjo është shirk të thuhet se shumzoe ka qerë ka po dikush ondër pejgamberis ose thëjon se ka me ondër Allah. Ti mund të po nichin ondra dhe asnjëra gato nuk ken argument shkëndik për ty, lënëm oportierat. Un mund shondër për shkakun ndër ndësha vjen dikurë e kjo obligim kur çosh me ondëtaros, si do? Përse kam gjuna? Andra në shëriat nuk është argument. Nuk është argument. E ka pozitin e vetë shëriat. Që komentohet e mund të njëri në, në basët, të disponohet, në shta të të, të, të shtëndozë në optimizit për i të ardhme. Gjitha këtu mund të jenë, por jo në kuptimin juridik. Sko lidhje undra më aspekt juridik të istamit. Nuk përcaktohen dispozitet shëriatike. Haram, e lejuar e ndaluar obligime besimtar jo besimtar më ndra pa ançovse vjen ëndër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ti mund të më po ëndër pejgamberit më thon vekim kurqurza ba fali dyreçota se kjo obligim i fal pse ne jemi të obliguar ta pasojm pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për aq sa so ka fol kurrë në ai gjallë dhe fjalët e tij janë transmetuar ëndër nuk kanë bazë se kjo është besuti kjo një, një, një lloj kurzim i tillësh aq i tmerrshëm aq është mëkat sa që me të vërtit kërkojnë nga të gjithë ata që janë mashtruar dhe janë manipuluar të pëndonë të kalogjën leuala dhe të japin fund mënyrëve të tida të keqëpërdrimit dhe manipulimit. Lërga saj, nëse së shpërndonë që kam gjonë, që unë nëse kurë se kurë kur shpërndonë, ka nështë që dhe dhët vjetë mësillët rrëthmeje një letër e t'ilë. Për para ka që në letër shpërndonë në, në gjemija, para luftëj, ka 20 vjetë fëllën fis duke pa po ondër, merr shkurë disa herë s'pandoj nuk e bën. Kurse ku bota, hamna kurse nuk ka djë diçka pse. As nuk djon, as tyas atë. Na na djën diçka me caktimin e Allahu le wala, me mos respektimin asaj që Allahu ka kërkuar. Po, por jo me me, me ondër njerëzish, me me me çef atë kë njerëz. Kur kush nuk ka drejt në këtë fe, në këtë botë nuk ka drejt, kur kush bon obligim, ka drejt. Çe dikujt t'ja bën obligim ditë që Allahu s'ka obligim. S'ka drejt. I vetme ç Ka të drejtë, tu obligon njërë të të qka dhe tu andalanë është kriusit të një. Allah u gjellë levala. Asko është tjetër. Për këtë arshu e dhe këto gjëra, jenë besu i që duhet do në funda, duhet të refuzuar, uh, duhet të refuzuar në gjitha aspekt. Dhe unë kërkë e dhe ta që publikonin faqen të të të të, më zhin faqen të të me, me këto publikime. Nga se dhe edhe nga shqetësojnë, edhe me dëvërtit prezendojnë t Uh, uh, atacia ka mëlqyr faqen ton uh, për të përhapur ato që ne të ndë. Po qef, fache, e kundërshtojmë hap faqen tënde dhe atje po erdh dikush më çef ato gjërat hap atje faqet të sakta në facebook andrej filon fistekut dhe kush vjen atje vjen te faqja jote por jo për të keçur dorë faqe të tjera unë mendoj se kjo është besnik kjo është shirq dhe nuk jalej as kujt që këtë ta hap në faqen time ose fanderson se sonte është në studio më ne allah ospritet ti fami dashu të mderua shikues të i shenqështje që ne kemi përzedur të i trajtojmë në emisionën e sëntëm, dhe në emisionën e radhës, e salamu alikum.